Подалі від шаленої юрми. Томас ГАРДІ Переклад де ТРУЦЕНКО. Розділ другий. Ніч, отара, інтер'єр, інший інтер'єр. То було в опівночі, напередодні Хоми, найкоротшого дня року. Страшенний вітрюган віяв з півночі на пагорб, де всього кілька днів тому, ясного сонячного ранку, оук побачив жовтий екіпаж з дівчиною в ньому. Норкомський пагруб, що височив неподалік вигону Толардаун, належав до норкомських земельних угідь, які здавалися в оренду під овечі Пасовиська. І по-дорожньому, що йшов коло цього пагруба, мимоволі спадало на думку, що ця височина, мабуть, належить до тих утворень земної кори, що існували одвійку. Ця непримітна гора з піску і крейди вціліла б за будь-якого катаклізму, що зруйнував би набагато вищі безкиди і навіть велетенські гранітні скелі. На північному схилі пагорба ріс старий буковий гай, що вже давно став дикими хащами. Крони його дерев піднімалися над гребенем кудлатою дугою, ніби розпатла нагрива. Зараз ці дерева захищали південний схил від скажених поривів вітру, що руйнував усе на своєму шляху. І, захлинувшись на гребені, часом перехоплювався через нього з жалібним стогоном. Сухалися в рові аж скипало від вітру іної вихор підхоплював декілька листків і крутив ними в повітрі. Поміж цим наполовину лісистим, наполовину голим пагорбом і туманним обрієм лежала непросяжна повінь і мли. Але з шуму що линав звідти, можна було здогадатися, що і там за цією млою коїться те саме, що й тут. Блякла трава ще подекуди вкривала пагорб, знайколихалася від поривів холодного вітру. Він то шарпав її і нагинав аж до землі, то куйовдив, Том'яв і пригладжував, неначе щіткою. Дерева репіли й стогнали. Придорожні кущі тужно шелестіли у відповідь. А потім вітер огинав південний схил, і все стихало. Небо було напрочуд ясне, і мерехтіння зір здавалося трепотом єдиного тіла, де б'ється один спільний живчик. Полярна зірка стояла просто над тим місцем, звідки віяв вітер, а віз устиг з вечора обернутися довкруж неї дишлом. І тепер перебував під прямим кутом до Меридіана. Різницю в барві зірок, про яку в Англії знають радше з книжок, і мало хто бачив її у віч, тепер було добре видно. По царському сейливий Сиріус різав око своїм сталевим блиском. Зоря, відома під назвою Капели, була жовта. Альдебаран і бательгейзе палали вогнено червоним. Для людини, що такої ясної ночі стоїть сама на вершині пагорба. Обертання землі з заходу на схід стає майже відчутним. Виникає таке враження від величезного руху зір, виникає таке враження від величного руху зір, що пропливаючи небосхилом залишають позаду різні земні віхи. А це, якщо постояти спокійно, починаєш помічати за декілька хвилин. Чи може від безмежного простору, що відкривається з вершини пагорба, чи від вітру, чи просто від самотності. Хай від чого б там воно виникало, це дуже гостре відчуття, і воно триває, ти відчуваєш, як плевеш разом із землею. Поезія руху. Багато кажуть у нас про це, та ще щоб відчути її повною мірою, треба вийти вночі на вершину пагорба. І пронявшись перед усім усвідомленням разючої відмінності від решти цивілізованого людства, що солодко спить собі і не цікавиться такими вилазками, споглядати спокійно і довгенько власний величавий рух поміж світил. Після тих нічних мандрів, коли людина відгороджується від звичних думок і уявлень, Дехто так і підноситься духом, що почувається вже й готовим до вічності. І враз якісь несподівані звуки покотилися пагорбом і полинули в небо. Відзначалися вони чіткістю, що не притаманна вітрові і зв'язністю, якої не буває у природі. То були звуки флейти фермера оука. Мелодія не пливла в повітрі, не лялася вільно, їй немовби щось гнітило. І насило вона линула вдалину і висючінь, як відразу ж уривалася. Долинала вона від якогось темного виступу під огорожею, що оперізвала Буковий гай. То була вівчарська колиба, та необізнана людина геть не здогадалася б, що це воно там стоїть і на що. Загалом вигляд воно мало невеличкого ноєвого ковчегу на маленькому арараті, наче різьбленого іграшковим майстром, завдяки чому зберігається на все життя разом з іншими незабутніми ранніми спогадами. Колиба стояла на невеличких колесах, тож підлога її десь на фут височила над землею. Так вівчарські хатини вивозяться на Пасовиська, коли вівцям настає пора котитися, щоб у вівчаря був притулок на час його вимушеного неспання. Габріеля тільки віднедавна почали величати фермером оуком. За останній рік, завдяки своїй надзвичайній старанності й бадьорості, що ніколи не зраджувала його, він нарешті домігся того, що міг дозволити собі взяти в оренду невеличку овечу ферму, де був норкомський пагорб, і завести дві сотні овець. До того він трохи служив управителем у маєтку, а раніше був простим вівчарем, Ще хлопчаком, коли батько його служив у наймах у заможних ексквайрів. Він допомагав йому доглядати овечі отари, і так воно й пішло й відтоді, аж старий Габріель упокоївся собі. Спроба вдатися до фермерства не найметом, а на права господаря, на власну руч, самотою та ще й виплачувати при цьому борг за овець була, звісно, ділом ризикованим. І Габріель причудово знав це. Перше, про що треба було потурбуватися для успішного просування новою для нього стежиною – це зберегти приплід. А оскільки на всьому, що стосувалося овець, Габріель знався краще за будь-кого, він не зважувався довірити їх комусь цієї пори року. Адже боявся, що потраплять вони до недбалих або невмілих рук Вітер, як і раніше, добивався до колиби, та гра на флейті припинилася Раптом у стіні колиби окреслився прямокутник, і в ньому постать фермера-улка В руці у нього був ліхтар, він вийшов і зачинив по собі двері Хвилин за двадцять порався він на вигоні Світло його ліхтаря то з'являлося, то щезало Блимаючи то тут, то там, і постать Оукова то виступала на світлі, то зникала у пітьмі, залежно від того, чи стояв він позаду ліхтаря, чи затуляв його собою. Порухи Оукові хоч і відзначалися якоюсь спокійною силою, були повільні, і неквапливість їхні цілком відповідала тому ділу, яке він робив. Оскільки відповідність – основа всього прекрасного, не можна було не визнати, що в тих упевнених руках – коли він, то випростовуючись, то нахиляючись, вештався поміж вівцями, була якась своєрідна грація. І хоч якби зайшла потреба, він міг би діяти і метикувати з такою самою блискавичною швидкістю, що при на набільше городянам, що в них воно вже стало звичкою, сила, якою він відзначався морально, фізично і духовно, перебувала у стані спокою. І зазвичай нічого чи майже нічого не вигравала від швидкості. Якщо уважно придивитися до навколишньої місцевості, можна було навіть у слабкому зоряному світлі побачити, з якою ретельністю цей, коли поправді голий схил, був пристосований фермером овком для того важливого діла, що на нього він так сподівався цієї зими. Довкруги відніли міцно вбиті у землю тини, вкриті соломою, а під ними і поміж кишили білі грудочки ягнят. Дзеленкання овечих дзвіночків, яке ущухло за відсутності овка, Тепер знову залунало, та в ньому не було дзвінкості. Звук той був радше м'який, притлумлений в густою вовною, що розрослася довкола дзвіночків. Тривав він, аж оук покинув тару. Він повернувся до колиби, несучи на руках допіру народжене ягнятко. То були чотири довгі ноги, достатньо довгі для дорослої вівці, і тоненька міздря, якою вони поєднувалися, вся сукупність якої становила приблизно половину тих ніг. І то було все, що оскладався тулуб тієї худобини. Оук поклав цю маленьку живогрудочку на оберемок сіна перед невеликою грубкою, де зараз кипіло в каструлі молоку. Погасив ліхтаря, зняв пальцями гареву, коли освітлювала свічка, вставлена у скручне на кінці дріт, що спускався зі стелі. В цьому досить тісному житлі половину місця займав твердий тапчан, знакиданих один на одного полотняних мішків з-під зерна. Фермер оук клався на ньому, розв'язав свою вовняну краватку і заплющив очі. Не минуло й кілька секунд хтось інший, що не звик до фізичної праці, ще тільки гадав би, на який бік йому обернутися, як фермер уже спав. Затишно й привабно було у тій маленькій колибі червоний відблиск жаруків, що тліли грубці, та пломінець свічки, що відбивався веселими відблисками на всьому, куди сягало її світло не давали якогось святкового вигляду, навіть посудові та знаряддю. В кутку стояла герлига, а вздовж стін і на полиці вишикувалися пляшки й бляшанки з різними надібками для догляду за вівцями, щоб лікувати їх і оперувати. На чільному місці поміж ними були спирт, терпентина, дьоготь, магнезія, ганус і рецинова олія. На кутовій полиці лежали хліб, сало, сир, стояв кухоль на пиво чи сидер, а в кутку під полицею – баклашка, що з неї либонь і наливали в кухоль. Тут таки поруч із харчами лежала флейта, що усолоджувала своїм співом довгі години чування самотнього фермера. Провітрювалася хатка двома кругними дірами, що скидалися на ілюмінатори з дерев'яними засувами. Угрівшись коло грубки, ягня зававтузилося і забекало – і той звук на сягнувши Габрієлового слуху вмить промкнувся у його свідомість, наче він його й чекав. Він враз прокинувся й, отямившись так само легко, як і поринув у міцний сон, зиркнув на годинника, побачив, що стрілка знову ковзнула, надів капелюха і узявши ягня на руки, вийшов з ним у пітьму. Поклавши малюка до матері, він, він відійшов на декілька кроків і, зупинившись, почав уважно роздивлятися небо, щоб визначити за розташуванням зір, яка зараз може бути година. Сиріус і Альдебаран, обернувшись до неспокійних стожарів, вже пройшли половину свого шляху по небу південної півкулі, а поміж ними висів Оріон, і ця пишна сузір'я, здавалося, ніколи не палало так яскраво, як зараз, коли воно не би зависало над овидом. Кастор і Полукс мирно сели на самісінькому меридіані, а тьмавий порожнистий квадрат Пегаса помало обертався на північний схід. Десь загаєм, наче ліхтар, що висить поміж голих дерев, блищала вега, а крісло касіопеї стояло, погойдуючись на верховітті. Перша година, визначив Габріель. Часом бували в нього такі хвилини, коли він гостро відчував, що в житті, яке випало йому, є свічар, і от зараз, закінчивши свої спостереження, він знай стояв і дивився на небо, та вже не як на корисний механізм, а з захватом, мов на мистецький витвір. Десь із хвилину стояв він ніби приголомшений цілковитою відчуженістю цієї безодні, що жила своїм життям, чи радше її непричатністю до всього людського, бо на всьому просторі, що його вона охоплювала, не видно було й начутно жодної душі. Люди з їхніми чварами, клопотами, радощами ніби й не існували, то здавалося, на всі півкулі землі, що поринула у пітьму, не було жодної земної істоти, крім нього». Можна було подумати, що всі вони на тому сонячному боці. Ото так стояв він, поринувши у свої думки і дивлячись просто у себе в незмірну далечінь, аж минуло трохи часу, поки він з подивом виявив, що світляна цятка на небі по той біч гаю геть низько на небі, яку він брав за зорю, ніяка не зірка, а світло вогню, що палає зовсім поруч. Трапляється часом, що опиниться людина геть самотою вночі, і стає страшно. І вона чекає, сподівається, що ось зараз хтось поблизу виявиться. Та ще дужчий спиток для нервів це виявити коло в себе чиюсь таємничу присутність, коли всі наші відчуття і сприймання, і пам'ять, і чуття, і співставлення, і докази, і здогади, і умовиводи, на які здатна логіка, все родить у вас цілковиту певністю тому, що ви геть на самоті. Фермер Оуку увійшов до гаю і, промкнувшись поміж густими нижніми гілляками, опинився на протилежній навітряній частині пагорба. Якийсь темний горб виступав під схилом. І він згадав, що десь тут, у видоленку, стояв хлів, збитий із просмолених обаполів, прибитих спереду до стовпів і вкритих дахом, що задобув на рівні землею. Крізь шпарни в покрівлі та в стіні просякували вузенькі промінчики світла – і це сяєво, що зділялося в одну цятку і блимало за дерев, і обмануло його. Оук підійшов ближче і, нахилившись, зазирнув до шпарини. Крізь неї добре було видно, що коїться у хліві. Були там дві жінки і дві корови. Біля одної корівки стояло відро із пілом з здерті, з якого корілася пара. Одна жінка була вже поважного віку. Її супутниця здалася Оукові молодою, привабливою, та він не міг судити про її зовнішність, бо... Видно було йому лише її згори Себто споглядав їй він з висоти пташиного лету Як ото мільтонівський сатана вперше споглядав рай Не було на ній ні чепчика, ні капелюшка Вона горнулася в широку керею, напнуту просто на голову Ну пора гайда до хати, сказала старша І упершись руками в боки розвернулася на всі біч Не перевіряючи, чи все гаразд Гадаю, з Дезі все буде добре? Ох, як я пролякалася до смерті, весь сон пропав «Ну, нічого, здається, ми її врятували». Молода дівчина, у якої, напевно, злипалися очі, солодко позіхнула, не розсуляючи губ, і Габріель, заразившись від неї, теж співчутливо позіхнув. «Хотілося б мені, щоб у нас було більше грошей, щоб можна було тримати найми, та й він без усім цим порався», – сказала вона. «А у нас їх мало», – мовила друга. «Тож доводиться самим поратися, і ти повинна мені допомагати, якщо в мене залишишся». «А капелюшок мій, напевно, пропав». Мовила дівчина, мабуть, за віднесло, і вітер зовсім слабкий був, і отакої от зірвав. Корова, яка стояла нерухомо, була девонської породи, з гладенькою блискучою шкурою такого рівного мідно червоного кольору, без жодної плямочки, на всі поверхні від голови до хвоста, що, здавалося, їй вмочили в мідну фарбу. Спина у неї була довга і плоска. Друга корова була ряба, в сірих і білих плямах. Біля неї оук тільки тепер помітив маленьке теля, якому й дня не було. Вона, воно безтямно втупилося у жінок, раз у раз обертаючись до ліхтаря, що його воно, мабуть, брало за місяць. Відтоді, як воно пройшло на світ, минуло так мало часу, що успадкований ним інстинкт не виправився з досвідом. «Гадаю, треба послати нам повівся борошно, сказала літня жінка. «Висівки вже всі скінчилися». «Гаразд, тітко, щойно розвиднеться, я сама поїду по нього». «Але в нас немає жіночого сідла». «А я може й на чоловічому. Ви за мене не бійтеся». Слухаючи цю розмову, Оук спробував був ще раз розглядіти риси молодої дівчини. Його розбирала цікавість, але всі його зусилля були марні, бо голова її була під кареєю. Тоді він спробував її уявити. «Навіть у тих випадках, коли об'єкт наших спостережень перебуває перед нами, на рівні наших очей, і ніщо не заважає нам його бачити, ми надаємо йому тих барв і тих рис, які нам самим хочеться в ньому бачити». Якби Габріелю з самого початку вдалося побачити її обличчя, воно здалося б йому гарним або не дуже, залежно від того, чи мала потреба його душа в Кумирові, чи нею вже хтось заволодів. А оскільки душі його віднедавна чогось бракувало і нічим було заповнити й ту порожнечу, то цілком природно, що зараз він уявив її янголом краси. І треба ж таки, щоб цієї миті такі дивні збіги охоче влаштовує природа, Мова «любляча мати», яка часом жартує з дітьми, хоч і заклопотана вкрай. Дівчина відкинула керею, і чорні коси упали на червоний жакет. Полок відразу впізнав у ній ранкову героїні з жовтого екіпажа. Одне слово ту дівчину, яка заборгувала йому два пенси. Вони поклали теля біля корови, взяли ліхтар, і вийшовши з хліва, рушили стежкою вділ з пагорба. І світло від ліхтаря, ковзаючи по схилу, ставало додалі бідішим аж обернулося на силу помітною цяткою. Габріель Оук подався назад, до своєї отари.